säger att de partierna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i vänsterblocket de är vad ska man säga vad ska jag säga grupperingar i ett andra i ett enda stort parti eh som Stefan Löfven skulle väl ha säga partiledare för. Och vi har det likadant på på andra sidan borja sidan. Det har väl en massa fyra olika grupperier. Det kommer så säkert bli snart så att att vi får ett samma system som vi har i så runt det har ju sålde vi har två partier. Vi har ju faktiskt redan ett tvåpartisystem i Sverige. Det är bara det att det finns folk som anlitat vänsterpartiet heter Vänsterpartiet. Det är inte att det är ett parti helt på ett sätt utan det är det är på grund av att att folk fortfarande tror att det är ett parti. Men det finns ju stora likheter mellan socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Eh fast vi har ju till exempel även kommunismen så det är ju många som som tycker det är bra i den socialdemokratin. Eh uh, även nog Vänsterpartiet står för det, gör då naturligt. Och det finns ju stora diket mellan Centerpartiet och Folkpartiet då på den borgerliga sidan helt klart. Så att jag tycker att vi vi har om man ska hårdval hela så har vi våra två partier i Sverige sexerån. Två partier har vi. Men finns det för skillnad på socialism och kommunism då? Är det någon större skillnad egentligen? Och ja, det finns ju skillnader naturligtvis. Och om jag minns rätt så är det så här att kommunismen kommer ju från socialismen fast den är en extremare form utav socialismen. Det ju man kan jämföra lite grann med, med att national socialismen eller nazismen om man så vill som det heter i PK eh kommer ju från socialismen från början. I annat fall skulle inte heta nationalsocialist till exempel. Så både kommunismen och national socialismen är två former av socialism fast li lite olika då naturligt. Men eh, kommunismen och nazismen har ju en hel del i gemens. Ja, och när när du kollar på Maudgift vet du så har Sö Magnus Söderman har skrivit en artikel om eh, de tyska nationalsocialisterna. Det är väl för man bara för till exempel varför Hitler tog den där röda färgen. Det är för att lockas, det är för att locka vänstersocialisterna över till nationalsocialisterna till exempel då. Ja, just just absolut. Har du sett den? Har du sett den artikeln? Ja, men jag hörde stämmer med all säkerhet, jag skulle tilla inte ens sekund. Ja, det stämmer. De försökte locka med de här vänstergrupperna, därför körde de med röda färger. Ja, just. det var det var medvetet valt att just den här färgen rött. Eh uh, det, det det är ledningen naturligtvis. Det finns det fanns väl en orsak till att att att Hitler valde just ja, det som du säger då så att. Så jag är inte direkt förvånad om jag säger så. Vad tycker vad tycker om de här 5000 hooliganerna i Tyskland som var ute och demonstrerade mot de här vad heter de här muslimska grupperna Sal salafister heter det va? Ja. Var var det fulla personer som var ute och demonstrerade emot och dem förstå. Hooliganer kallas det. Fotbollshooliganer. Ja okej ah, okej. Okay, okay, okay. Ganska hårda grabbar kan man säga. Men då var det ofta, förmodligen var de inte ute efter något sådär jätteseriöst De var bara ute efter bråk skulle jag gissa på Ja det var det de var ute De älte huliganer, ja. alla huliganer slåss ju inte så det är jättemö Men visst, det finns ju en hel del som gör det och en som älskar att slåss ja, Men det, det, det, problemet i Tyskland är att olika muslimska grupper bråkar mot varandra på gatorna i Tyskland så att säga Det blir bråk mellan olika grupperingar inom islam i Tyskland, ja. I Tyskland Jo det, det finns det naturligt Det är ja, väl inget som betyder när det gick Riktigt. Den här den här svartskäggiga gubben som är bostadsminister, vad är vad är det för en typ egentligen? Jag vet faktiskt ingenting om honom. Han ser ganska han, han ser skumm ut va? Ja, ja, det är ju han som har hyllat i slavomiska staten och tyckt att det är bra och det kallar de för frihetskämpar och så vidare. Han har fått en enorm kritik för det. Jag skulle nog vilja säga att kritiken är ganska slur ändå med tanke på hur mycket den kunde ha varit. Han påstår ju sedan det att det blir uppmärksammat, det är riktigt ordentligt att han tar avstånd från islamismen, säger han. Men det är klart att han inte gör det. Det är ganska självklart. Jag menar han tycker helt enkelt inte om att det här har uppmärksammat så pass mycket. Allra senare så tycker jag att Löfven är väldigt, väldigt naiv på den här punkten. Han utsåg Mehmet Kaplan till en minister alltså de här sakerna som Erik Kartlon har sagt om i slaviska stater till exempel det i Gamdia förutigen han har ju kört stenhårt med det i hela så ban i princip att alltså i slaviska stater dyker upp för första bördan riktigt ordentligt på på kartan så att säga så har jag han hyllat dem hela tidenstan och han har ju även eh, jag går ju tillröts för varsomka årtionden han var ledare för Sveriges Unga på SLI där han var ansvarig huvudansvaret till att till att bjuda ut ganska kända antisemiter till exempel som propagerade helt öppet för mord på judar och det var inget problem och, och det här vill ju inte heller kännas vidrö och det förstod man ju samtidigt så tycker jag det är bra att det här dras fram i, i ljuset jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt att att man det själv får reda på vad det är jag för folk som sitter i regeringen han är ju bara en en miljöpartistisk variant på av promoderaten har varit han Abdirisak vad ber det? Han som Fredrik Ramfeldt fick tugghäfter så fort han hade såna med över huvudet. Han enda frågor som hade med, med, med, med, med, med, med, med, med Vad blir det att göra? Så Rangfeldt blir intervjuad och svarar inte på överhuvudtaget. Du, han har inte pratat om vad hon har blivit överhuvudtaget. Löfven hade ju fel, fått något fel papper skylda han på. Han kunde inte säga namnet på någon miljöpartist. Och sen var han ytterligare en person han inte kunde få fram. Och sen var det någon sekreterare som rusade fram med, med rätt papper. Liksom. Han, han klantade till sig liksom, inför pressen. Ja, just det. Visst, visst visst gjorde han det naturligt. Då, ja, ja, det stämmer, jag känner igen det. Där. Jag känner till det där. Det var ju någon snack om att han ja, han, han visst inte han visst inte riktigt namnet på vissa personer och kan inte uttala dem sådär ju då. Men det hade väl förmodligen med Matt Kaplan att göra, tror jag. Det är en svag, mycket svag regering i det här och, och vad som kommer hända nu, det är väl budgeten som måste gå igenom här nu. Är det är november blir det nu. Ja. Så i i in i renten 8 november. Ja, budgeten måste liksom få stöd så att säga. Man har majoritet för att kunna gå igenom. Annars vet, vad händer annars? Ja, Sverigedemokraterna är ju i en sån position så att de kan faktiskt eh, fälla den nya regeringen på grund utav det här med buddet. Utan den, den har jag jag har läst igenom lite delar utan hel budde förslaget som det har fel har kommit med och om jag minns rätt så ingår det här med att man ska att man inte ska att vissa i instans är inte ska få på privatisera eller ha för något ting. Eh och mensratt. Det finns ju lite artiklar om det här också. Eh Allihop vill följa den nya regeringen vilket inte är så konstigt. De har väl alltså samma uppfattning som många delar utav svenska folk. Det och även om, som jag sa jag jag, jag gillar inte alliansspolitik men jag håller med om att att att att att man kanske skulle ta reda på eller få igenom på att kanske ta reda på om de har någon någon föruttal uppbackade innan de kommer med förslag som de andra inte får något gehör för när vidare kan man bara säga då tycker man så att Nu kommer det in musik här eller antar eller ah okej säg säg då hör vad det är Nej jag, nah, jag, har inga, jag ingen, ingen musik här Ja vad vill du ha som kommer åter eller så här äh. Ja Fortfarande alltid Okej, okay, jag gick på Dian's. Ja. Hör du du, jag jag hörde en tjej här som är VD på Bonniers och sånt att de några år så kanske dagens nyheter lägger ner sin pappersupplaga alltså för att man har förlorat hälften utav sina reklamintäkter och det är ständiga neddragningar Expressen har avskedat alla fotografer till exempel så att det är ett stort problem för för de här gamla dra, drakarna som de kallas Dagens Nyheter och Expressen och allt vad de hette va. Ja. Och det, det är det ju men det har ju sina orsaker också. Folk är trötta på att läsa lögner helt enkelt. Eh våra expresser när var afton dåligt så var det, det sparkade 20 fotografer för de för några veckor sedan. För, för, för, se var det, nej det är bara 60 stycken fotografer var det som Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det var ett antal journalister också som fick sparken. Men då har vi ju gjort att tidningen har börjat tappa så pass många läsare då tror jag så att man måste sparka folk på att tidigt så kunde fortsätta leva. Och tydligen aftondålet är en liknande situation. Tidän så är den här alla tv-kanalerna vet du med reklamen tar mycket tar bort mycket intäkter de här kommersiella tv-kanalerna med sina ständiga reklam bara det är en hård konkurrens för pappersupplagorna så att säga. Ja, det det är ju naturligt just det, det. Men det. Men det är inte som sagt var inte särskilt konstigt. Jag menar Samma är den anledde frågan om att göra jag vet inte hur stor inverkan det har men nu har naturligtvis en del att göra med internet också tror jag. För vem, varför ska jag det är ju klart jag menar det kostar ju en del att köpa en tidning. Det här en dag dockstid Exempel då, dockstilen så är ett exempel på alltobrottigt, det ser så billigt och köpbart. Och nu ska ju nu, sku, nu, nu, nu skulle vilken tidning var det nu då? Så skulle var det sydsvensk sydsvenskan skulle börja ta betalt för fler artiklar. Man får bara läsa några få gratis och sen måste man betala. Och det är likadant som Dalatidningen här uppe då att det, det står premium alltså du du kan inte läsa artikeln, du måste betala. Ja. Ja, absolut. Och det det, det är ju det att valförska ja just det det där det är samma det är samma sak som nya värmlands tidning det är i värmland där eh är man inte prenumerant på tidningen så går det inte in går det inte att gå in på tidens hemsida och läsa deras artiklar och där går det där mot att göra på värmlands folkblad för ja. det är ju Nej men alltså jag menar jag du gör ju bara folk så att du korar dem till en tidning där de kan läsa eh, den den artikeln kanske eh. Om den inte är det inte unik va så kan de läsa den gratis på nån annat ställe. Jag, jag tror inte folk kommer betala för att läsa några jäkla artiklar alltså. Nej, fortsätt då så jag säga så är det många tinnar i Sverige som måste lägga ner för att precis nu var inne på det. Här, var, varför ska man köpa, ska man prenumerera på en tidning i papperstidning när man kan läsa samma artiklar på internet helt gratis? Varför ska man göra det? Nej alltså det är ganska galet liksom. Vet, jag har jobbat på järnvägen vet du, där kan man hitta gratis tidningar på tågen som kommer förbi där så här. Men i alla fall där jag bodde jag i Uppsala tills sen på även i mars så kunde jag faktiskt utnyttja utnyttja ibland jag betalade alltså och fick Uppsala nya tidningen två veckor gratis va. Ja. Det var ganska smart faktiskt. Och sen när jag betalar inte, det är gratis. Ja, vis vis vis så då. Ja. ja. Ja. Nej, så det är inte konstigt som sagt det. Är, det är väl ganska skojigt och andra saker också är det väl kanske dags att det där sate finns en del tidningar som är redan medvetna om det där och tar man ju betalt. Ja du själv var ju inne på en sak där. Då tar man ju betalt ut av folk för att gå in och läsa artiklar om. Nu var inte jag riktigt med där då, men jag förmår att det var någonting i den stilen du sa i alla fall. Det är exemplet du gav där. Och ja. Och det det är klart att de de är ju tvungna att göra någonting för att de ska få in intäkter. Jag menar det räcker ju till exempel inte längre med att att de får in några typ 3 till 4 5 kr hit och dit för varje person som går in och läser en artikel på på till exempel Aftonbladet. Det funkar ju inte längre då. Utan de måste ju mer eller mindre göra någonting annat då. Nu har Aftonbladet inte kommit till den punkten att man måste betala för att gå in och läsa deras artiklar. Det är så där vetar. Så här kan man ju man kan ju utnyttja till exempel du kan ju få Donges nu jättegärna i 3 månader för 90, 2 månader för 99 i spänn, men sen sen när det har gått ut så behöver du inte fortsätta om du inte vill va. Utan du Nej. du har du betalar bara det inte 9 i spänn så får du till ingen 2 månader för 99 i spänn. Det är ju superbildigt va. Men sen sen sen sen, sen, sen, sen, sen låter det tidingen vara så att säga, du fortsätter inte att betala eller för en för, förlängt period. Nej, det det är ju vad ni tror varför ska man Nej, precis. Då tycker jag då tycker jag det är ganska meningslöst egentligen att att att visa dags att gå ut med de här eh, erbjudandena egentligen. Så så det, så. det det är bättre samtidigt så måste de ju göra någonting också. Det är bättre att spara på våran skog för det här går ju sen på retur, som returpapper tillbaks alltså och görs om till pappersmassa en gång till va samtid så vill inte jag själv gäller det är nog många som inte vill ha ett ett ett Sverige där vi inte har några papperstidar ifrån vissa medier utan man vill nog jag själv är en utav de som tycker att vi ska ha kvar de här papperstidarna eh för att vi har haft det så pass många år och så pass lång lång tid och jag tycker att vi ska fortsätta. Det är ju lika inte här med alltså men det finns jag har hört och snack om att det finns att det, att det kan komma till en punkt att att att det hela tv kan försvinna också att man kan bara kan tippa på tv via internet och vi har ju vissa sajter där man måste betala för att kunna titta på tv. Man anser läge har det inte slagit ut riktigt ordantigt men det kommer att komma till den punkten också för Vi hade ju en driftstörning här uppe som var det var nationellt det var i Stockholm och så dit tälje och allting det var ett helvete men alltså vad har du för internetleverantör? Eh uh, ja inte är ju bredbandsbolaget oss det var. Det har det ja och det hade hade jag ju med. Alltså jag hade i Märsta hade jag ju från början då. Alltså om det var Telia jag kom inte ihåg riktigt men på lokalt. I Märsta på 90-talet då så fick man ju köra med så här pyttelitet modem och så här man fick ringa upp sen modempoler som det kallas för någonting som flashpack hade till exempel. Det kunde bli bortkopplat men i alla fall så fick jag ju Telia sa ADSL då sen höghastighetsmodem och sen fick jag då år 2000 ett, ett kanske det var någonting där så kom bredbandsbolaget till Märsta då va men på Alltele va. Okay. Och nu och nu är torsdag så då var det alltså en nationell störning. Det vill säga det drabbade alla kunderna på Alltele i var Stockholm och Södertälje. Så jag fixar han felet klockan 12:50 och sen efter, klockan 13:31 var felet tillbaka va. Och jag menar jag tycker det är ganska jobbigt med de här hur hur hur är driftssäkerheten på, på ditt system så att säga det blir det avbrott ibland. Eh kan du utveckla det där med avbrott? Fungerar alltså internetuppkopplingen som du har alltså som den ska eller blir det någon tjafs ibland att det det, det krånglar det? Ja det det händer att att det blir krånglig ibland så händer det att man att jag inte kommer ut på vissa sidor men då brukar jag Jaha. jag har ju sån här router eller vad det heter det eller då brukar jag dra ur eh jag brukar dra ur kabeln till eller då inte rat komma till router och så sagt jag i den igen eller också saste jag starta om dator det kan man åt hundvis också heter det och i det fallet av 10 så funkar den. Den he, he, heter det router eller heter, heter heter heter det switch då heter router eller router heter den eller heter router router heter det? För jag har ett modem här eller en en liten box då som är kopplad så man kan koppla ihop en telefon men så har jag också en annan apparat med bara lampor som blinkar när man kopplar i själva bredbandskabeln då till porten det är bara två portar då. Men det är väl det ja. det är väl en, det är väl en switch där. Eh det kan tänkas att det är det då. Vad är för skillnad mellan switch och router då? Jag uppe boven så finns det en skillnad. Ja. Ja. Det F finns det. Bara tålamod faktum att det är, att det ena heter switch och den andra heter router. Så att det, ja, det finns en skillnad åt alltså. Det är det är switch har jag förresten aldrig hört talas om körs så jag vet inte vad det var för nåt typ. Men jag kunde inte ihåg för några veckor sen då hade jag också tekniska problem du vet den där lördan som det krånglade helt sjukt i här. Ja, det är en del lyssnare som jag jag vet några stycken som jag själv har pratat med efteråt som det som tyckte som tyckte att det var köprat på skogen eller där och jag jag kan väl förstå du hörde inte jag hela söndagen då för det var lite krångligt alltså när jag ska du komma åt ringa till Skype och det gick ju inte. Och då lyssnade jag lite på programmet på på bara den här hemsidan svedkanal.com då. Man eh, det, det hördes det var även inne på på jalla vad det ska vara sida. Då jag hörde ingenting faktiskt så jag tog det Jag ska se att Sverigekanalen.com har passerat 15000 besökare. Det går stadigt fram med ungefär 1000 besökare per månad va, inte det? Nej, det här är mycket ja. mer. Det är mycket mer förresten. Det var september hade jag så över över 2500 besökare bara i september månad va. Det är mycket ju. Ja. 2500 besökare på en månad. Nej. Ja, just det. Jag ska vara nämligen när vi är inne på besökarlistan. Jag vill då få tacka de lyssnare. Det var ju du som talade om det för mig. Jag vill då få tacka de lyssnare som, som tycker att jag ska vara med oftare i, i, i Sverigekanalen och blogga oftare. Jag vill då få tacka de lyssnarna för det. Men det jag ser är att man, när det gäller bloggning till exempel så har jag ett liv utanför internet också naturligtvis. Men jag tackar för responsen, absolut. Och det här med... Det var alltid roligt. Dessutom det här med när Sörkronsor var alltid roligt att och och få lite responsivt responsivt till exempel att att det är det som tycker att jag ska vara med oftare uppe. Så jag tar tag för det. Tack, tack. Så van. Jag tar och fortsätter med en grej här jag om det är okej okay, naturligtvis här. Så jag var på igår. Eh, det är en del som har tyckt att det som vet att jag ska vara med i radio ikväll, vilket jag är just nu, tycker att har ju tyckt att jag ska ta upp Nu så också min träff och det kollstar igår. Kan jag kan jag kan jag kan jag bara få presentera mig för att vi har kommit ut på Stockholms närradio då. Med gäller hole Sverige vaknar så har det utgivet Gunnar Andersson. Vi har den 8 november 2014. Vi kommer att upphöra med sändningen klockan 18:30 18 ifrån och med december månad efter mer än 26 år och hänvisar åt sverigradion.com över 15.000 besökare. Eh från och med december så upphör vi alltså på Stockholms närradio och jag hoppas också att Geodinberg kan ta över sändningarna mellan 18:00 till 18:30. Vad vad vi har med oss karpstripen här idag? Tjena och kör då. Vad har vi tagit upp? Ja, vi har tagit upp då då det här den här hetsen emot Jimmy Åkesson efter att han blev sjukskriven eh tidigare år hör den det är en del som oftast både aftonbåt och express har kört någon sorts hårt på ända och försökt att och även vissa antirasister så till exempel en vidare välkänd av Amara Bangrik har tyckt att det mer eller mindre underförstått att de tycker att det vore bra om Jimmy åker så dog. Och har skrivit ett antal debattartiklar att det här och tycker att det är jättebra att han har kapat och orosfullt har svårt dåligt och så vidare. Och jag tycker att det det är vidrigt att ha den inställningen och att säga vad tycker de om Jimmy åker från Sverigedemokraterna. Däremot så hedrar jag eh uh, Tobias Partildesen Eriksson som har önskat Jimmy Åkesson att han ska krypa på sig och det finns även några delar antirassistister som vad jag tycker man vill oss kallar antirassistister men det finns faktiskt det är antirassistister som har tyckt att det tråget så att att Jimmy Åkesson borde åldret och då, att han, att de vill att han ska komma tillbaka till politiken. Och det tycker jag säger ganska mycket när han får en sån respons ifrån vissa delar utav den antirassistiska rörelsen så kör jag. Jag tycker det är bra faktiskt utav de som kallade antirassistister att de att de faktiskt tycker att han förtjänar och påbå bra han också. Eh jag läste en artikel i Dygdtycke Fyra som skrev ut om en ung kvinnlig antirasist som som som förstod hur Jimmy Åkesson både på grund av att han körd och varit i samma situation som Jimmy Åkesson inte hade att vara partiledare eller någonting sådant för något parti, men att han har haft ungefär liknande symptom som Jimmy Åkesson har nu då och kunde hon förstå och hålla på på samma obehag. Så det var en helt annan artikel än den där hatartikeln som Amra Bayerik skrev i nyhet i U24. Där hon mer eller mindre tyckte att det vore bra om Jimmy Åkesson dog. Så tyckte hon och jag säger så här, du Amra Bayerik är en vidare människa tycker jag. Oavsett vad man tycker om Sverigedemokrater så är man medmänniska så skriver man inte en sån hatartikel. Man skriver inte någon hatartikel överhuvudtaget. Jag tycker det räcker med hatet ifrån ifrån journalister då. Jag tycker inte man ska skriva en sån där vad det är en antirasist. Men hur var jag tycker det så är ju samtidigt om vilken inställning hon har till alla människor lika med ja, det tycker jag då. Eh, sen har vi, av jag har ju tagit upp det. Sen har vi även tagit upp att det för för igår är det 24 mars annars exakt på dagen till Berlinmurens fall. Jag själv såg det när jag skulle på en spelning med ett, ett gammalt legendariska puggbandet Stiff Little Fingers i Karlstad igår. Och då såg jag och en kompis. Vi såg två, jag såg ju som lyktor som kom flygande genom luften. Det var så att säga ljuslyktor och vi trodde att det var en del invånare som firade någon någon högtid eller något så var det påståbart deras hävdande men så var det tydligen inte alls inte en liten artikel på Sveriges radio i då för det vi såg på natthimlen det var så mycket som en hyllning till att Berlinburgen full för 25 år sedan igår. Och det vi såg för att tala Klášpråk det var nog det var lysande ballonger som kom flygande ur luften och det var då en hyllning till att spelibuden full. Det var det vi såg helt enkelt och det hade inte jollor allihopa tills jag läste en artikel tidigare idag här om just detta. Och det var intressant. Michael Gorbatsjov för övrigt vi älskade och som föredatta Sovjetunionens president var i Berlin och talade inför eh uh, och ja, cirka 100 000 människor eh uh, pratade han oh, fin och fin för det och kan sa en hel del bland annat så sa han ju ja de grät eh uh, i det inte till sig tal och tyckte att det var ja det var uh, han var glad över att att det tog slut det här med bli moln fall och börjar fatta saker att Och sen så kommer jag även att tänka på när jag läste den artikeln så kommer jag att tänka på den gamla horlogskurpen Scorpion Scorpions som i samband med att Berlinmuren föll eller efter att den hade följt släppte en låt jag kommer inte ihåg vad skivan heter men jag minns låten Låten heter Wins of Change vilket jag tycker för övrigt att det är en väldigt, väldigt bra låt och den handlar ju om Berlinmuren att den har fallit, eller fallit då, och en nybörjan ny för Tyskland om man säger så och ja, saker och ting som har med det, den grejen att göra och jag tycker att låten är bra jag gillar ju en del hårdok för övrigt i konst med den låten sen har vi även tagit upp det här med att det var det första jag tog upp ikväll för övrigt när jag var med det här att det är en vidrig våldtäck som har begått som en katt i Halmstad vilket jag förmodar är någon form av invandrare som har gjort det här eh och jag satt där och så väldigt klart och tydligt vad jag önskade de här människorna den här människan som har gjort det så gratt jag hoppas att de här personerna dör väl allsvisast och så och så vidare. Jag skrädde inte ord, det var andra saker jag också också. Men jag var tuggla besinna mig lite grann där och, och gick då efter en stund över till en annan nyhet. På grund av att ja, jag sa väl medelmedel precis vad jag tyckte fast jag fick, fick ju tänka på lite annat eftersom man ändå är med i radio sa att jag är själv var nog ganska övertygad om att att det har med invandring att göra från vissa delar av världen med muslimska invandrare jag skulle inte förvåna mig om det är någon sån person som har begått det här. Katten blir i alla fall våldtagen till döds och det stod om mm. det här på bland annat 24 och Nordfront titta. Men det, det gäller ju inte alla invandrare men det finns ju Absolut det, inte, det jag menade var ju det att det finns i till exempel muslimska länder så har man en syn på vissa typer av djur, till exempel hästar katter, även hundar som inte är acceptabelt tycker jag banal sir att hundra det origa grisar väl inte så åt men jag tycker det säger mer om mer om mer om de tonhöriga svansar av grisar är orena djur än vad grisar själva är faktiskt grisar är faktiskt väldigt rena djur. Jag såg en här jag såg en här rabgubbe vette som som tvingade in en, en kamel i bakluckan alltså med med våld alltså och och och sen sen pressar han in den och stängde bakluckan. Det finns ju inget luft va. Det måste ju ha dött massa klevsdel i i bilen alltså. Sluta sån blåsa du i alla fall. Absolut där så vi inte tycker det den uh, tycker jag förtjänar så hägas upp i då tre någonstans senkey tuttut. Nej vad vi tycker du. Nej, för att han sväktar du. Ja, visste du. Mm. Så uh, ja just jag uh, vi har ju tagit upp en del som om en nyare regning att göra bara att det här med att att jag pirade mitt det fått en uh, blivit uttövd andme med våra bolagsregningen och Rainfeld har blivit eller blir faktiskt säger ganska mycket tycker jag. Du tycks att det är faktiskt vad Stefan Lufven har dock har kört någon sorts oledolodof taktik när han utnämnde sina ministrar. Vi har ju till exempel Gustaf Fridolin som eh hål bevakar utan se på på grund av att han skulle ta in en person eh uh, som inte som låg efter med skulder och skroll och få eller om det var Gustaf Fridolin själv som låg efter med skulder och skrollfoden. Men det var en person han skulle ta in som i, i, som uh, Jag måste syna underhuggare i regeringen då som ja. tydligen har koll på som har sett på på sig också men jag tyckte det inblandade i nånting som jag fattar saker att som är ett hot mot rikets säkerhet då. Ja i då. Ja i då. Både är det har jag inte fått klart för mig riktigt. Det, det är bara det att se på ha koll på den person och där, därför då har de också koll på Gustaf Fridolin. Se på stoppa det för övrigt Fridolins utlandning utav de här personerna. Detta får ju rutt då tror jag att den här personen ut har utgjort en, en säkerhetsrisk emot Sveriges rike och jag tycker jag säger väldigt mycket om just Fridolin han är väl någon sorts uggelvariant kostify faller fler där att han inte har kollat upp vissa saker om den här personen då fast Stefan Ludofien slår ju då håller kan man lugnt säga men ganska rar hästig Ludofien har ju inte kollat upp en enda person som han utsätter från i, som minister i sin regering. Till exempel den kände islamisten och inte Schweiz med kaplan som har hyllat islamska staten föra ungor. Sen har han ju överhuvudtaget kollat upp det här hur den sportkilare Alice Åk fruktar heller och han har inte kollat upp i samma saker heller. Å andra sidan, som jag sa tidigare i sänden att jag tycker att det verkar som att Löfven har satt ihop sin regering på ett tio minuters kaffelast och kört oled oled oled oft -taktik, taktiken. Ja, den är bra, den tar jag han, han verkar bra, han tar jag hon verkar bra, hon tar jag och hen verkar bra, hen tar jag och det verkar bra, vad nu det är för något tid det tar jag också. Så han verkar ha kört någon sorts taktik där. och det säger väldigt, väldigt mycket tycker jag. Samtidigt så ska man komma ihåg också att Stefan Löfven inte han var ju visstligen valet men han var ju inget stor han var ingen vinnare egentligen. Eh, det vet ju alla med hela lågot att han stod av vinnare hos Socialdemokraterna. Och eh, Löfven hade inte så vars lång tid på sig att bilda regering. Det var väl knappt en vecka, någonting sådär eller rättare sagt 196 timmar tror jag det var. Så man hade på sig att bilda regering talman gick om honom det i alla fall så skulle det bli en och bara fatta saker att hade inte Löfven hunnit med att bilda regering på den här tiden så hade det blivit nyval för mig eh uh, alltså också hade fått några andra följ i alla fall så hade det inte varit bra för för socialdemokraterna när den, den här regeringen här är då naturligtvis. Vilket inte är så konstigt och eh uh, jag tycker personligen att att uh, jag låter säga att jag tycker att den här regeringen som vi har fått att den snubblar på någon värre. Alltså det är inget fel med målsättet de man har sagt